Hej och välkommen till 26 juni, avsnitt nummer 9, direkt från b studio mitt i Borås. Med mig idag har jag äh, ja, Kim i ett påskägg. Jofa i solbrillen, för man tog precis hos oss. Ågen, som jag inte ser som vanligt. Det är skönt. Nej. Hej och välkommen tillbaka. Hur var det, Falkenberg? Vårt sugerande, grandiosa, extra allt. Det var det. Ja, det var bra. Mm. Det var väldigt bra man ord. Mycket trevligt. Mm. Kim? Vi fick gå till bubben. Ja. <laughs> Det, var det, var det bra eller var det att till arenan är väl okej. Det var väl enda som att klaga på på. körde fel. Dålig reseledare den Igen. bussen va? Ja, precis. Mm. Andreas. Hur var det i de andra bussarna då? Fyde ni gå? Nej, alla släppte. Det var bara att Andreas glömde sig till sin busschaufför att han skulle stanna vid puben. Ja, jag tror inte det var problemet. Eller, ja. det kan, Andreas, Men grejen från början är för den körde ju inte ens in mot centrum när han skulle dit. Alltså, han körde inte mot arenan för han fick ju vända en gång först. Och sen ja. kör han fel igen. Dålig information, egentligen. Och sen var Kim Kiss. Kissarna det så att vi släppte av honom i mitt bostadsområde. <går> och 100 meter senare släppte bussen släppte av sig. Vänta, 100 meter. Vilken jäkla resa. Det var alla andra pissar ja. det också. Låter helt sjukt, alltså. Ja. Helt sjukt. Så de andra bra att du pubben i och ni blir avslutat vid bostadsområde i ja. bostadsområdet. Ja. Men det är bra att du pubben. Nej. Men resan var smärk. lyckad. Ändå, Kim, det var det du var riktigt då. Resan var lyckad ändå. Det var trevligt. Jag klockade inte. Hur var pubben? Riktigt bra. Ja, det fint. Tre våningar, bara älskar Rätt billig öl. Bra mat, jag vet inte om ni åt. Nej, jo åt, Det var gott. Mm. Mm. Det var liksom, vi brukar få en hamburgertallrik som en mikrad, djupfryst brukar den vara nej, ändå. För... Nej, nu tycker ni är jag, jag håller inte med dig. Nej, men jag överdrev lite där, ja. äh, Väldigt mycket typ, Kalmar är typ bästa hamburgertangen jag har ätit. Var då? Ja, det är vattnet någonstans? Ja nu vet du vad du menar ja. mm. Inte O'Leary's Men nu, nu det är ju var, var där det var de här var äckliga Lantorget ja, ja, ja, Pistonhead inte, inte där. Ja ser serverade den till Vad heter det Nej ja, just det där ja Där bredvid Donken och där Just ja. det där uppe Ja men det är fint Var inte det ut med vatten Jo Jo jo. Det är men jag skär Ranserade lite där Men vi fick rostbiff Det var ju gott Ja det var kul något annat Men jag sa, Det var Jag var ju sugen på hamburgtallt Nej, men det var gott. Det var bra. Här, ska vi här ska vi prata med en av de största resorna någonsin. Och vi snör in oss på rostbiffen. Och vart vi släpps av. Ja. Och på maten. <laughs> Innefattar vi rostbiffen. Ja, men <laughs> att man menar maten vi har. Jag förstår min dag var kyrd. Alltså. Ja. Men, 3000 äldsbara är det? Ja. Yeah. Vinst? Men det var ju trevligt. Jag sa ju det hela tiden. Ja. Men var det ingen så trodde på mig? Jag är äh, 1500 max. Ja. Nej, 3K. Jag sa 3K. Jag sagt jo, jo. Det sa jag. Ja, nej, men det var ju lite förvånande. Det, det märktes också när det, det blev publikrekord. Ja. Och när det annonserades var det ingen som jublade. Alltså av hemma publiken. Nej. Utan vi hörde bara, bara boråsare. Det såg mm. jag var lite fräckt. Ja. ja, det var nice. Och sen får man ju hoppas att det här publikrekordet står sig. Nu vet man ju inte riktigt hur det är, men det var ju ganska överfullt på våran läktare. Mm. Jag vet inte, om de släpper in så mycket folk igen. Sen också... När andra storlag kommer så kan det ju bli andra avspänningar. Ja. Halmstad kommer att knäcka det här. Ja, det var lite det jag tror också. Ja, Eller blåvit, tänker jag. Eller så bara... Först, ja. Halmstad spelar emot mot Falkenberg i Supetan. Ja, det var ju då de hade då... tidigare publikergårdet. 5288. Ja, så man säger du, att det skulle bli högre denna gången? Ja, det är allsvenska, men ja. det skiljer inte mycket annars. Men varför tror vi inte så mycket att blåvit kommer många då? Ja, nej, men det är ju det med hur mycket folk de får ta in. Det är ju det det handlar om mest. Men tror du de får ta in annorlunda mot blåvete än vad det har mot oss? Ja, det är nog inte helt omöjligt. Det var första gången de hade folk i på den läktaren typ. Mm. Ja, det är sant. Brandmyndigheterna kommer dit nu och skriver ner det ett par gånger. Det var inte den stabilaste läktaren om man säger Nej, så. det var Hoppar någon ensam på ena sidan så hoppar hela läktaren på andra ja. sidan. Gött! Fast bra det har varit med om hyfs, hyfsat liten läktare inne i. Ja, det, alla fall. det har alltså, Det var ingen klass på det, men det är inget nytt heller. Nej. Nej. Det är dög bra. Matchen. 2 Alltså första tre. halvlek var ju värdelös. Det var som man ville gråta. Ja, det var inte... vi började väldigt bra. Ja, vi gjorde ett mål. Ja. ja men jag tycker att vi spelade helt okej okay i början i alla fall. Ja, men inte första halvlek. Nej, nej, men helt okej okay. alltså innan de gjorde sitt första. Ja. Egentligen. Men sen så Anders som kom ju fram till oss efter matchen och han sa ju bara att det var planens fel att det var så dåligt. Oväntat. Ja. han ja, har, man, har man man aldrig hört tidigt. <laughs> tidigare. <laughs> Nej, planen var ju dålig, det såg man ju en stor där också. Men ändå, Falkenberg spelar på samma plan. Ja, man måste lära sig att spela fotboll på det. Är sådana planer med? Herregud. Ja, men det ser vi ju bara nu när vi kommer till Uppsala nästa torsdag. Och ska man ta Sirius, jag tror inte det är så jäkla mycket bättre plan där faktiskt. Det är konstigt, så. Nej, det är det inte. Var det inte det nu vi var kallade den gången? men det, det, det är studenternas nu. Det var Lötens Tjej, förra ja. gången. Lötens heter <laughs> <laughs> <laughs> det? Ja, Lötens. Det... Ja, det är Fint. riktigt sjukt faktiskt. Ja, löten ser ju kåt <laughs> på gammelsbark och skalaburskalln skala så här. Slätta. Ja, slättiska. Är du löten? <laughs> löten. Är <laughs> ja, det var sjukt ja, men vi vi klarar ju ändå att vända i all, andra halvlek. Det är ju lite styrkebesked. Ja, men, ja. men sen också som, vi, som jag pratade om i tidigare poddar Alltså Falkenberg, de orkar ju verkligen inte hänga med Nej, det är absolut inte, Nej. Det är och, inte och efter vi gjorde 3-2 så Hade de ett anfall, de hade ett i slutet där När han sköt 100 meter över mm. Då vid Svensson mm. ja, du är bra på scouting där faktiskt mm. Kanske borde du anställa dig på Älvsborg Men jag måste ändå hylla Falkenberg Alltså kvicka och snabba Så alltså, längre länge de orkar, ja visst ja. Sen, de hade ju inga riktiga anfaller nu. Han, tog Leifsson, är ju inte så jättebra. Det märks att han har spelat i Division 3 riktigt? Mm. Mm. Rodevåg kom in riktig ja, han han gjorde ju ändå. Det var ju ett är... snyggt mål. Ja, och vd Han har ju ändå, ändå allsvenska meriter också, Rodevåg. Från BP. Ja. Och så våra vd-bröder. Nej, Örebro det. Han det. Nej, fast jag tror han har varit i BP också. De han spelade i Örebro. Rätt säker Örebro skit samma han har spelat i Allsvenskan. Ja, bereddna vd var bra. Anton VD var otrolig bra. Jag tycker jag inte vi ska glömma Adam Eriksson heller för han var faktiskt bra rytt också tycker jag. Slår bra inlägg. Jag tycker vi kan återkomma till det. var väl Lia som pratade om det. Alltså varför inte värva hem honom? Ja. För vänsterbacker kryllar inte om i Jälsborg. Nej. det sa han redan i februari en boråsare som är så pass bra i han han hade varit trevlig att, en trevlig kille dessutom. Ja. Men han är en civilekonom. ja, aha, aha, <laughs> bra. Nej, men det var kul att se ändå att de var så pass snabba kvicka. Sen att Orkund tryttade du visste vi ju sen tidigare som den har projenterat sen tidigare. Åh, det var väl ja. det vi ville överlevde på. Sen eh, Henke Larsson som tränare vet jag inte. Det var lite konstiga byten. Till exempel bytte, han byter ju ut Anton Vede där också och det kan vi ju ha vunnit på lite. För att det, Han sa ju efter matchen att han var trött också. Så att, eller att ja, han var helt ja, slut på det. Han ja. uttalade sig ju BT i alla fall så att det, han såg. Jag var lite för vanad när han startade överhuvudtaget. Han var, vd, för han var ju bänkad förra människan. Ja, det har jag sett också. Han var ju inte, inte givande starthälven i, i superheten förra året. Mm. Han hade ju sitt mm. år året innan. Om vi ändå pratar startplatser och sånt. Rotationssystem. Jag är skeptisk. Eller, nej, inte, inte, inte väl lag... det, är, det är väl bra att rotera när du har lite mindre trupp och alla ska få spela hit och dit. Men... Vi pratar om vårt rotationssystem nu alltså. Ja, inte Falkenbergs. Nej. Nej men var jag är lite skeptisk till är att Vem de väljer att vila i så fall Ja det kändes ju jättekonstigt De slängde in eh, Mobeck Som hade fått livet förstört innan matchen Han såg ju lästnare ut än eh, Jag vet inte vad vad var det? Vet du något inte ah. Nej, nej men han, han ser ja, ju bara nästan ut. Ja. Ja, men, det, han, men nu han du ju alltid på, på Mobek. Ja, men han ser ju så jäkla ja. ledsen ja, ut. Nu Men det jag, jag köper att de vill ha honom alltså att han ska spela någon match då och då för att han ska hålla igång något sånär. Men jag tycker lite, jag har ju påtalat innan att jag tycker att Jon Jönsson ska få vila var fjärde match eller jag var tredje så jag till och med från början tror jag för att han ska hålla sig hel hela säsong. Då tycker jag att märkligt att välja att vila Holmen som kanske var bäst på plan matchen tidigare. Ja, och faktiskt mot Kalmar var ju inte han dålig heller direkt. Nej, nej. Han har ju haft en bra form och det känns jättekonstigt. Så valet är det, ja, ytterst märkligt. I övrigt vet jag inte om det är så mycket att säga om rotationstimmet. Men det är just Ilsa, är ju så nu eller så räknas inte in eller? Undra, undra vad, alltså, hur bits kan vara egentligen. Jag, det kändes ovant att höra nu i detta Elsborg att eh, en sån kommentar kom faktiskt. Men sen, Lasse är Lasse. Men jag, inte jag, jag det tycker nog det med sarkasm och ironi. Jag hoppas Lasse? det, för att jag har fått för mig innan när det diskuterar att det är bra spelare spela sitt bänk man får göra det ibland. Då är det Lasse som har varit en av de som har sagt det, tycker jag. De okay. två tidigare åren. Ja. För att han har ju inte, inte varit, han har startat mycket matcher eller alltså ja, förra året. Men han roterar väl en hel del? Ja, det gör. Är det här fel? Nej, det är Men ja, nu gör men förra året. ja Och han har inte varit en som gnällt utåt Nej. om att han inte fått spela från start i världsmatch ja. i alla fall men Jag tror också fortfarande att det är en, att det är en sarkasm från Lasse. Och att det liksom blir dumt citerat, tror jag. Mm, jag vet inte, för detta är en det är inte någon tv Nej, det finns ju inget bandat på det så. Nej. så. Det är svårt att Nej. avgöra i så fall. Men jag var lite förvånad vad han så sa, det, om det nu var... Ja, och sen den tredje spelaren som man förvånat sig om förvånad som att det var hult. Han fast fick det, inte ens komma in. Fast det finns ju... Ja, han, han har för ju känningar. Att... Ja, fast mm. nu var inte det låret den här gången som det var talad om när han blev utbytt eller mot för det var det låret som var ja. problemet. Men nu var det väl rygg, han har ont i ryggen. Men jag undrar hur de tänker när de tar ut truppen då? Han har känningar men han ska få följa med och sitta på bänken. Jag skulle liksom. testa mm. honom tror jag. Och men är det inte bättre inte att inte. ta med någon som kan spela liksom ifall att fast har de som eller alltså, ja, ja men den är ju tunn så det finns inte så många fler han har drejats är i vänsterfota så att det hade men, inte varit var inte han på bänken? Nej ja, det var han inte kanske nej. Ja. Nej. Jag vet inte. Men det är, det är klart han... Nej, jag, jag, jag förstår att jag värma där märkligt. och känna... inte ska man inte, inte sitta på bänken heller? Eller Nej, det, det är ändå konstigt. Sitter man på bänken när man hel noga spelar kan man tycka. Ja. Så borde det vara. Annars borde han åka med och kolla. Jag sitter på läktaren för att se hur det är i Falkenberg. När vi tar över ja, det, det, det, det, det. Det kanske var bättre stolar att avbeta på sig än hans rygg. Ja. Det, var, det skrev jag på bloggen igår. Att det var jäkligt trist att inte så bara som Holmen fick spela när vi var så många på plats. Det är en av de få som har deltagit i våran införhets när han har deltagit med hashtaggen alla till Falkis och mm. till sånt. Och sen som han sitta på bänken. Mm. Det är, alltså, och... Jag tycker inte det känns viktigt. Men jag, jag, jo, jag, jag, absolut, jag tycker det, det är kul för honom. Ja. Jag tycker fortfarande att han ska spela. Men det, ja. alltså, det är inte därför han ska spela enbart men han är en som skulle sätta, han sätter nog mest värde på att vi är där. liksom. Mm. Mm. Ja. en av ja. dem ja. ja. Han är ju stått på läktaren dessutom. Mm. Och det ja. vet så det ja. Så det tyckte jag var lite trist. Och sen efter matchen, det var lite hallelujah-stämning. Först kom ju Bosse Bang fram och drog en ramsa. Mm. Och sen så kom Anders Svensson fram och kramade så allting. Och cool. Kevin var framme och jäklar. De tog läget i akt med jäklar. Det är, det är roligt när det är så. Skitkul, ja. skitkul. Mm. Det är gud. Men vi fortsätter på rotationstimmet. Jag, jag har räknat till, ja, jag får väl säga tre spelare som har startat alla matcher då. Hittills. Mm jag glömde räkna med Kevin när vi står och om detta på läktaren. Mm. Det, ja, men det, det, av utespelarna så är bara Johan Larsson och Rodén som har startat alla matcher hittills. Om jag har och, koll på läget. Ja. Och det är ju lite konstigt. Johan Larsson är ju inte konstigt. för Han Nej, har han gjort är, han är han kapten ja, Han har gjort det också sedan 2010. Ja, han har missat en matchen dess, ja. så Han har inte startat alla sen dess. Men i alla Nej. fall... Ja. Och Rodén tycker jag känns lite konstigt. För i varje match som Rodén har spelat så har han tröttnat i kring 17 minuter. Och det är ganska tydligt att se också. Mm. mm. Och, men de gillar uppenbarligen honom. Och det, det är också mm. konstigt att när han spelar under Lennartsson så var han jäkligt mycket bättre. Han är ju en av de som har tappat lite på att vi bytte tränare. Oh. För under Lennartsson så var Rodén grym. Sen visste mm. det kan ju vara en, bara en tillfällig formtopp han hade också. Men han har ju inte varit lika bra som han var förra sommaren. Nej, nej, nej. nej men det, det är lite mer, för jag ser inte honom som en nyckelspelare i alla fall. Det är väl lite det. Jag kan tycka att han som... känns tråkig. Alltså sliter, det, kan, det gör han alltid. Men får han bollen så händer inte så mycket. Nu gör två, ja, det två det mål. Det känns jäkligt ja. trist att snacka ner honom. Ja. Men det känns som en sån här spelare som jaha, då får han bollen och så kan den flyga åt hället ja. <laughs> Men jag tror att det är en sån här spelare alltså, Ja, absolut. Ja. Han, han offrar offra ja. benet. Ja. För att ska gå in. Det är det. Det är inga snygga mål heller direkt. Nej. Det, det första målet var riktigt ja, men det sista också. Men det är ju hela upplägget då, men han bombar upp den där i första krisen nästan. Mm. Jävla åt är på också mot Falkenberg alltså. Han låg på planen två, tre gånger. Han, han och brukar han riktiga, få mycket sig. Ja, skit mycket har skitmycket alltså. Mm. Mm. Jag får ändå hylla honom. Jag är väl, jag, han kämpar ju. Det går absolut inte att säga. Dessutom var han en av de som faktiskt presterade mot ja. Falkenberg. Gör, ja, jag, gör, man gör man två mål. mål så. Mm. Och, och nu har inte jag jättekoll på som de två sista mål var andra hållet som så man såg inte de så jävla bra. <laughs> eh, men Klaasson ska ha spelat fram till bägge två i alla fall mm. Och Klaasson som mm. är där Slutar filma ja, fast, skyt, Men var det, inte det så det, att Klaasson spelar fram till två Och sen så det, det första räknas väl egentligen Som Klaasson ja, ja, ja, men jag, jag menar att han spelar fram till de två Han var inblandad och i alla målen ja. Poängspelare ja, Oavsett om han inte kanske var jättevass Eller det var han ju uppenbarligen poängen Men det är ändå kul att se att han äntligen gör de här poängen För det, är ju, det, det ska ju vara en poängspelare mm. det, det var ju det han var i världemål även Första säsongen i Allsvenska ska gjorde en fem mål och spelade väl fram till en tre, fyra kanske. På de här... Han ska bara blomma ut nu. Potential. Ja, och nu har han, spela, han har fått spela samma position den här i år i alla fall. Mm. Eller på den offensiva inre mm. Och fortsätta lite mer på rotationsgrejen. För det är nog, nog att Rodenas har alla matcher, men han har ju spelat på olika positioner ett par matcher. Alltså, först var han väl på inre mittfälte, ja det var för att var borta visserligen. Sen startade han mm. som högerrytter på par matcher. Och nu som vänsterytter. Ja, jag, är lite, jag är lite kritisk. Han, han, han, passar, inte, jag tycker han passar bättre i mitten. Mm. Ja, det gör det. När de andra är friska så är han inte tillräckligt bra för att ha en ytter. Nej. Nej. Nej, Nej. Alltså, han hamnar ju i mitten hela tiden också. Mm. Fast då kanske han passar bättre som en som man i högerfoten kommer in med foten rätt. Eller går alltså ja. djupt. Jag tänker faktiskt. Ja. I försvaret tycker jag att han alltid är inne i mitten. Det, det är väl det han som är bra också. Det. Om Hult är vänsterback så är ju det är... en bra som kan täcka upp den kanten. Mm. Ja. Det, det kan man ju inte klaga på heller Nej, men nu var ju inte Hult med Nej, Nej men jag menar För det, det känns lite som att Hult kommer spela vänsterback på hemmaplan Eller när vi möter enkelt mm. motstånd Men han kommer ju inte vara på planen Som vänsterback kanske mot lovigt borta Nej Det, Nej, det jag är, jag är jag ju lite känslan mm. och, och, och det är för att ha Klarström där fortfarande i alla fall för Han är ju ens, ja. Han är inte så snabb Men han är ganska säker Han är inte så rolig eller men. <laughs> Du är dina roliga spelare hela tiden. Alla ska vara är roliga, roliga. Nej, inte så spännande. Alla ska, som arbetar i allt roligt. Eller? Han kom in och gjorde inte så mycket nu förresten. Nej, han gjorde, Nej, inte, gjorde skit. Han inte. Det var ju lite effekt för hans pappa stod ju längst fram vid klackledare Tranlöv. där. är oh. roligt när Arbetsanelli kom in och hans farsas stod i klacken. Mm. Ja visste jag inte. Mm. Stolt farsas. Han, han, han alltså, antingen syns han inte eller så är Jokern eller så briljerar. Ja men det är nog som eh, han är den typen spelare ja. och det var väl Hult också när han kom fram alltså första året i Allsvenskan man är nog inte jättekaxig heller Nej och har inte rutinen eh, inte han har ju inte fysiken heller riktigt Men, men så är det ja Jag ja. vet inte om han lämnar något avtryck om matcherna inte var bra i Hult eller, eller Sinelli gör Sinelli gör inte det men det gjorde väl ändå Hult eller gjorde sitt jobb i alla fall det kanske senare också näj äh, skit samma men vad dumt det är ja men lyckad dag ja absolut ja. hur var hemmafansen vi ja, då ja. ja precis tack Falkenberg för eh, vistelsen helt enkelt de och ja de jublar gjorde mål ja känner oss klara nu där med Falkenberg det känns trist att vi inte pratade mer om själva grejer, Men det var så bra det finns inte så mycket att prata om heller. Vi hade TIFO, hade vi. Ja. Mm, såg jag. Ja. Bra. Hela byggdens förening. Knalle. Mm. Ja. Min knalle och så gul och svart. Det var snyggt. Det är mm. riktigt bra. Falken hade några flaggor, såg jag. På ja. typ Yellow, tre, white, fyra pers. Ja. Underbart. Men jag, jag tycker vi, vi kan väl avsluta här och ge en stor elog till alla som ligger bakom resan. Framförallt eller ja, med Glenn i spetsen, men det är många... Som inte syns utåt. Som har lagt ner ett jättejobb. Dels planera sedan vart bussvärdar och liknande. Verkligen. Det tycker jag de förtjänar. Ska jag glömma det första vanliga medlemmen. Eller poddmedlemmen som får den Inte bara gästerna. Av två poddmedlemmar som tillgör. <laughs> Måste få den här <laughs> Men ja. det var allt vi, om Falkenberg då. Ska vi diskutera någonting om... Vi diskuterar Helsingborg senast. Ska vi säga något om matchen medan det blev 1-0. i la sin mål och återigen på hemmaplan. Men måste det är inte så mycket. Rätt. An, ja, gjorde du det? Min öl. Min öl. Grattis. Vad är Du skulle bjuda Vad? på öl. Ja, just nej, det, hur Får öl? du nej, skulle få öl. Nej, vinnaren bjuder på öl. öl. Nej. Jo, <laughs> nej. <laughs> det var ditt. Vinnaren <laughs> bjuder på öl på brännan efter matchen. <laughs> fan, vi snackar skit. Jag lyssnar på det idag. Nej, fan, vi snackar skit. Nej, det är helt sant. Seriöst? Ja. nej Nej, nej, så det här, det här måste jag ju lyssna på och så klipper jag om det här. Ja, <laughs> När jag fixar det här. Men om, om vi går till matchen. Ja, men det... jäkla var stabilt det kändes ändå. Jag är en stabil seger Men jag tycker mm. inte var, varken den eller helst, eller är så mycket att hänga i taket rent spelmässigt. Jag ja, men vi, jag vi, jag att vi har var dåliga. Vi har inte startat upp maskineriet än. Tåget har inte börjat tuffa. Nej, nej det, det är bra att de är på alltså, inga säsongsmatcher. För det var det vi inte gjorde för råret, Så det, det är väl ett jättekul i besked, egentligen. Ja, det, ja, det är skitbra. Och sen det är det som du säger också. Alltså, då, nej, Helsingborg är inte bra. Men mm -hmm. inte om man har, vem hade förväntat sig det? För att Helsingborg är inte samma lag idag som var de tre nej. senaste. Men, och sen mm. hade vi hemma bra. Ja, precis. Ja. Då ska vi vinna också. Mm. Men precis som Kim säger, att det är en styrka att vinna de här matcherna ändå. För det är så lätt att bli kryss mm. istället. Ja. Men vi avgör dem ändå. Ja, och det var lite det vi kanske hade flytt med i början av säsongen 2012. Ja. Alltså, det, det var inget skönligt heller, men det var en de här skitmatcherna. Tänk jävla ja. borta där 2012. Ja. Men det är ju... på sådana matcher du vinner ett guld. Ja, ja jag säger, Att, det, det, det är, lite så ja, så är det väl faktiskt. Och det året så i, Helsingborg inledde ju faktiskt bättre än oss. I, i, i den här inledningen. Sen så kommer vi igång efter. Där en var det som... inte Åtfila Berg som gjorde det? Nej, det var förra året. Nej, det var förra året. är ja, just det. Helsingborg började väldigt bra 2012 och sen så tappade de ganska mycket. Det är ganska lustigt med Helsingborg. Tittar du tillbaka när Henke Larsson var 2006 och något år tidigare och några år senare så Helsingborg gjorde alltid totalt dessa vårar och kom igen jättestarkt på hösten. Hade antagligen ganska många som de har haft samma form över hela året. Nu är det ingen som har det visserligen men det är lite intressant. Och sen det året Malmö vinner Ressengulv var det 2010. 2010. Helsingborg totaldominerade hela vården. Alltså de, hade, de var väl lika mm. bra som vi var i 2012 ja, det var Året efter när Malmö vinner gul eller Helsingborg då hade de en jämnare säsong visserligen. Mm. Och så hade de totaldominerat 2012 också. Sen så var, var det ju de andra lagen för dåliga 2011 egentligen också. Ja. ja. De hade heller inte någon motståndare där, eller så Nej, de, de avgjorde ju en 4-5 omgångar innan ja. det slut. Det eller tre kanske det var, ja men Det var i alla fall ganska... Alltså då var det teoretiskt klart, ja. praktiskt. De har ju vunnit det tråkigaste guld på 2000 talet i bussen. Ja, mm. på väg Men det här var väl fjärde matchen? Eller var det femte matchen? Ja, det var fjärde matchen. Fjärde. Falken var femte. Hur känns vibbarna? Jag, jag vågar inte ha mer... Du, du skulle du hört, hört, ni skulle ha hört Tim liksom. ah, när vi gick alltså, hem från arenan. Det var som att vi hade åkt ur serien ungefär ja jag var missnöjd var jag jag tyckte det var riktigt jävla dåligt jag hade väntat mig 5-0 vi skulle bara krossa liksom alltså jag tänkte på typ det här första avsnittet vi satt här och vi hade så låga förväntningar Förväntningarna är fortfarande låga, ja, man har höga det? förhoppningar. Ja, jag är... är det det så ni tror inte att det kommer att bli rätt <ar> det. Är rät det, det är, jag, jag vad är det att garva åt? Att man har låga förväntningar men höga förhoppningar? Det, blir med det, är det är ett roligt. <tryck> <tryck> det är det roligt. <tryck> men det, det har man väl alltid höga förhoppningar eller? <tryck> Vi pratade precis om det här okay, med, med maskineriet inte kommit igång och allt det här, vi inte bara tuffa. Och ändå har vi vunnit menar jag. Ja, ja det är väl ja. Det är ju positivt absolut. Ja jag menar det Men tänk om nej. vi kommer igång nu då Och bara vi gör, nej, vi vi, nej Vi har låga föräntningar Men det, det känns ja. som att vi inte haft Någon riktig motstånd här heller På något sätt ja, Men har det har vi, vi ju haft Kolla med Blåvitt som har börjat möt BP Och sådana här skitlag ja. <laughs> ja Men det har vi med gjort ja, Men, men egentligen haft... De här matcherna som vi har vunnit nu Otvär eh, Eller nej Torsk Det börjar bli fel Häcken <laughs> Men de matcherna Häcken kryssade vi förra året det. Nej, nej, vi vann med 2-1. Inte nån nej, vi... nej. Men nej, häck, men Häcken är ett bra lag oavsett om vi vinner den matchen. Ja. Liknande Helsingborg. Även Helsingborg kryssar vi föråt va? lag på pappret så är det vad alltså, det inte dåligt mot sån Nej. Har... Kalmar. Kalmar är svår. Kalmar borta är svårt. Ja, det är med sig det. För mig jag är jag faktiskt bäst att forma så att äh... jag är nöjd. Jag är också ja, jag nöjd, också. men jag tycker fortfarande, det är precis som du säger, tåget har inte börjat tuffa riktigt. Vi har inte riktigt kommit igång, man känner sig ändå inte så här helt säker på att det kommer att gå jävligt bra i år och att Nej. man kan för, förvänta får... sig ett guld i stort sett. Det, det, det, ju, det blir ju lite spännande att se nu hur det går fram till sommaren. Alltså, säger nu att vi vinner kuppen, hur det blir i sommar. Mm. Kommer vi spelare in eller har vi samma trupp? För att har vi samma trupp så kan det nog bli tufft. Och, ja. alltså, det kan hända. Den här säsongen kommer kanske ha... Två olika ansikter på något sätt också. Ja. Ja, det, Att det, det är fram till kuppfinalen där. Och sen så kommer det nog hända en del om vi skulle kunna gå vidare ut i Europa. Ja, det mm. tror jag också. Då, får de, vi... då måste de ju värva. Alltså, ja, om, om vi, vi ser till de fem som har flyttats upp. Arbessinelli har fått spelat. Mm. Han, ingen annan har spelat i Allsvenskan. Nej, vi, får, då får vi, ändå, eller vi kan inte räkna med Adam, Adam Lundqvist. Ja, han flyttas upp för dem. Ja, han har fått mer spel till när han fick... Men det känns nästan lite som att de har flyttats upp för att fylla ut träningarna. Ja, ja, ja det må hända. De har ju inte gett dem chansen i Allsvenskan än. Och skulle vi då ha en bred trupp, eller gå ut i Europa och spela mycket matcher, då känns det inte som att det är läge att ge dem chansen när det är så pass skarpt läge. Nej, men då får de börja spela de här tråkiga matcherna mot typ lag från Daogava. Och... Ja, för vi har ju ändå ett rotationssystem och de finns inte ens i, som Andreasson som var inte ens på bänken. Nej, men han kommer få hoppa in typ BP borta eller någonting. Mm. Han kommer inte få mer chanser. Nej, det, ju på peppa, peppa. Vill. Nej, det var ju kul för honom Jag säger ingenting som men det var... <laughs> ja, det vore Nej, det. Så kan jag inte säga Det är ju Claes som tar ut laget ja. det, det måste jag ta upp här också Pappa smsar mig idag han, han, han, han stod hemma och dammsög Och så skrev han det Jag tänkte på en sak Aha. Så tänkte jag, vad är det här Ja, ja men hyllar Claes Inge som väldigt mycket Janemian verkar ju jätteskön Mot er support och han ställer allt upp Men hyllar aldrig honom Alltså, det det, det är det var vi sagt vi, vi, Eller vi och vi Jag, jag och några till försök, ja, Jag var, med. Ja, var Ja, ja Efter äh, Häcken hemma Ja vi var, Det var du och jag och Liv ja. alltså, vi var ja, vi tre fick, pers nej, vi, fick, vi fick väl igång i Mian Med alla andra Till slut ja. Inte lika högt som Claes Ingesson Men det, det hade ju inte bara Jo ja, för att det var Claes Ingesson Det var lika mycket Efter det här öppna brevet Som han hade på Älvsbro Det var väl egentligen Därifrån ja. Man börjar med det här alltså, jag, kommer, jag kan aldrig klanka ner På hyllningarna Vi äter Ingesson Det är ju absolut inte fel Någonstans nej. Jag vill bara mena att Janemian är en stört Det märkte vi bara när han var här i studion. Vi märkte det, ja. Mm. <laughs> Hoppas han kommer tillbaka. Ja, men han är ju en fantastisk, ja. li fantastisk lirare som gillar oss supportrar. Det är samma. Ja. Han, han var väldigt involverad och följde allting vi gjorde om Alla till Falkis på Facebook och allting. Och följde med och ställde frågor. Jätteintresserad i vad vi gör. det är Så skitkul. Det är en tränare skitkul. vi ska ta vara på, tycker jag. det tror jag. jag. Mm. Ja, absolut. Så fick jag sagt det. Med. Alla glömmer Peewee nu. <laughs> Peewee. Ja, <laughs> ah, det är så sjukt. Ja, men nu har vi suttit här på liksom Holmian introducerade Peewee för oss. Alltså, kan du inte säga Peewee nu också? Jag, jag är så arg på att ni <laughs> visste det. Ja, det är ingen annan som visste det heller. Peewee. Jag visste du, det. Vi ska kolla upp guldfästen här på torget. Ja, När Lennarsson säger att Peewee, var man är, är du? Jag no, kommer En liten vi? kommentar. Hade alltså, ett ord. Allmänbildning. Så. Fick lite på det här. Uh, ja, vi, vi, vi förstår väl varför de kallar honom Peewee men inte att han, de kallade honom det innan vi fick reda på det. Vi e är så efter. Uh, ska vi gå vidare på våra tre skrivbordspoäng? Ja, det är väl... Vad heter han nej, nej, nej, som inte var klar? <laughs> Abu Bakari. bakari. Riktigt bra spelare. Jo, avgjorde, avgjorde mot oss. Vi köper -målet, han eller gjorde det? -målet. Uh -huh. ja, nej, men han 2-0-målet? Ja. gjorde 2-0-målet. Han har ju inte haft, vi, nu var vi lite osäkra här om det var arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Men det ryktas, eller det ryktas, eh, disciplinnämndens, om ja, det var disciplinnämnden, om det var Gerard Sager från Svenska fotbollsförbundet har ju uttalat sig i fotbollskanalen att eh, han har inte haft arbetstillstånd eller uppehållstillstånd och match, matcherna kan sluta med 3-0 förlust mot Viraberg som han har spelat nu arbetstillstånd var det garanterat i alla fall, sen det var uppehållstillstånd också är det som är frågan. Mm. För arbe Arbetstillstånd saknade han helt enkelt. Det, det är vi ju säkra på. Ja, mm. och, och det är ju riktigt trist för Åtvidaberg. Regler är regler men det är ju egentligen inga roliga poäng att få. Tänk om vi vinner allsvenskan med två poäng och får tre bonuspoäng. Det känns, alltså det är alltid bra att vinna guld. Jo, men det, det, det, ja, man kommer men inte stå det, och tänka nej, på det. Vi kommer det, för, att höra nu. Vi kommer få höra det, men det är grej, skitliga jobb. Hälskar få alltid en, som jag sa innan, en spade skit extra, bara, bara för eller, va, vad som än händer. Alltså, ja. Djuborna hade ingen brytt sig. Eller alltså, gjorde man få skit med. Men älskar ja. får liksom en extra det. Jag förstår, där, alltså, jag förstår jag precis vad jag menar faktiskt. Ja. Men det så är det bara konstgräset eller någon annan domar. på att vi förlorat guld på en sån sak. Ja Nej, då jävlar ska de få höra. <laughs> Nej, men det, det är ju inga roliga poäng. Nej, det det och, och det inte. ska ju inte avgörandes på skrivbordet. Nej, det ska det inte. Ta bort hans mål så blir det kryss. Det blir skit. Men, men, ja. vi, vi har inte varit med om att bli av med poäng där. Om vi kollar på Johan Larsson. Det är Nej, Johan Eli Karlsson. Karlsson. Ja, men nu fick vi nämnt Johan Larsson där också. Det, liksom <laughs> det, jag ville komma det måste egentligen. in det måste in i var ända <laughs> Jag <Larsson>. klipper det. Jag Larsson. <laughs> det. Nej, men Johan Karlsson, just att det var Otvira är lite ironiskt. Ja, då var det ju strul på kansliet här i vårt vårat kansli, sjukdom som gjorde att det strulade till det ordentligt. Jag har fått höra i efterhand att Otvira var lite inblandad i det också. Men det, vi tappar två poäng och massvis av mål. Vilket var riktigt, riktigt surt det 2001. Så vi vet ju hur det är. Vi var toppen av den Ja. Två, ja. Det var vi ju inte. Men 2000 var vi ju to eh, topplag ja, egentligen. Oväntat. Mm. Och 2009 så hände ju det här för Geis, Då var också vi inblandade. Då hade vi fått tre poäng. Men då valde Svenska fotbollsförbundet att inte göra någonting. Då hade ju inte han uppehållstillstånd eh, och spela ändå. Och Geis vann över Elfsborg, Men ingenting hände. Så det alltså, finns ju tidigare de inte några böter då. Nej. Ej. Jag tror faktiskt att han inte fick det. Eller de fick oh, inte. Fan. Ja. Uppenbarligen är det, alltså, det är inte första gången det här händer. Även det är olika saker som har legat bakom de här tre fallen vi har. Där. Men att det inte finns. Alltså det, det, det, nu har det hänt så pass många gånger att det borde finnas några regler för hur hanterar vi de här situationerna? Men du så. vet väl hur flummigt svenska fotbollsbolag ja, är? Alltså, men de plockar ju bara fram tombolan och så blir det något. Jag skulle ha ett praxis och <laughs> gå till det där egentligen. Men nu har, nu har du liksom två grejer som har gått helt åt olika håll om du jämför Johan Karlsson och om det jämför Wandersson-fallet. Men det blir likadant med allting det Men det, som det, är, det är också svårt det, alltså, det, jag, jag får ändå backa dem lite kanske för att det, det, det är ändå svårt, man kan ju inte lägga upp En manual för hur du gör Bara enda tillfälle, det finns ju o, olika ja, Anledningar ja, Men vi, det som också skiljer Johan Karlsson från alla de andra olika. Ja, det, var ju... det, att det var ju en spelarlicens som saknades Ja det, det gäller inte de två andra Nej, Nej. Så det är klart det, det skiljer Du kan ju inte ha samma bedömning på allting där Nej det så men något, det är tämligen lika situation I alla fall vill jag hävda det blir inte frispark lika, eller det blir inte straff lika lätt som du får frispark. Nej, Men jo, fast... det är beroende på vilken domare som dömer vilket lag man möter. Det är lika av hur det och... Och... Men det är lika ont det här med om man tar nu från svenska fotbollssidan att om en plan blir stormad av ett visst lag så går de på tomma böter eller tomma läktare. Böter, tomma böter. <laughs> men att ett annat lag Tuma. som tormas också så kanske bara typ blir böter eller är typ ingenting. Ja. De har olika för olika. Som Glenn sa, det är en tombola. Mm. Men det, ja, jag ser att de bedömer enskilda fallen. Ja, jag tycker man han, kan ju Du kan inte men, bedöma. Alltså det, det är jättesvårt. Du kan inte det går upp i rätten nej, men bara. Du skulle, det du skulle ha men rätten du, det är ju med rätten finns ju ändå praxis och så vidare som man följer. Jo, men det är fortfarande enskilda fallen. Det är inte här han har gjort det missande, då får du det här. Nej, men han har, har varit ändå, full då får du, du det, det här. Varför det är vad hur gör du det dömer det. Så du? Så ni jämför med hur, hur vad fick den och den fördomen där. Och då, det borde ändå finnas någon sorts väg. väg Men det mest rättvisa i det här fallet är att målet tas bort. Det mest rättvisa i det här fallet är att ja, målet tas bort. Det tycker jag är den bästa dealen att hans mål oss bort som han har gjort. Och så får matcherna sluta så som det blir om man tar bort målen. Ja. Men mm. det blir ännu mm. märkligare för det är tredje sätt att hantera de här. Ja. Ja. Alltså ja, det, och det, det är ett jävligt knepigt men jag kan, sätt jag hade, så så kan hade, inte alltså, nej Det bästa är böter egentligen. Nej, ja, för du ja, någon det annan spelat vänsteryt i den matchen hade ja, jag en mål i ja, ja, <laughs> ja men det är så. Alltså, så kan man inte ja. göra heller. Ja, jag vet inte. Det skiljer ju också Vanderssonfallet mot detta som ändå är liknande. Att Vandersson hade ju inte gjort mål ja. i de matcherna som räknas in i det. Det har ju Abou gjort. Mm. Han är ju varit återverkets bäst bästa spelare. Och Johan ja. Carls gjorde väl inga mål i de matcherna när han spelade det heller? han svår. har alltid varit svår. bästa spelare. Va? Alltid för bästa <laughs> spelare. Men det, det är nog ändå... Nej, jag gillar Summan av detta är väl ändå att vi inte vill ha poängen egentligen. Nej. Det... Det, man vill ha dem eller ändå inte. Alltså, ja. få, får vi poängen så är det inte så att vi lägger oss och lipar. Nej, då alltså, får, får för... vi <laughs> väl ha poängen. Punkt. <laughs> Oavsett. Ja. ja. Men det är aldrig kul. Sen sitter du och kollar på fotboll via tvn också. <laughs> du får inte ta skiten som vi... Ja, men sen sitter vi här och typ förlorat Esmo-gullet på det här. Ja För men Vi kan ju inte förlora på att vi har förlorat en match. <laughs> Nej, men på att vi inte fick poängen. Vi poäng. har ju förlorat matchen i inledningen. Ja, ja men vi kan ju alltså, vi vi bara vinna poänger, med på det. Med ja, det. Ja, men jag ja, menar ja, det. Vi har det... spelat matchen och vi har förlorat en punkt. Liksom. Hade vi hade inte vunnit om det. inte han hade varit plån i alla fall. För han var ju Ja den matchen. Nej, men i alla fall, alltså de, lagen, de inblandade lagen i det här har ju ändå varit ganska enade med att de inte vill ha poängen så de har fått istället stället. För att både Stefan Andreas och Johan Larsson som har uttalat sig från Elfsborgs sida har ju sagt att de, vi vill inte vinna en match på det sättet. Nej. Och de andra lagen har varit liknande kommentarer från också. Ja, nej, typ men Stefan Andreas har uttalat sig väldigt bra på fotbollskanalet hemsida, mm. vad jag såg. Eh, riktigt bra där han sa att det är trist för Åsvera eh, Berg om man kanske helst inte vill ha de här poängen mm. och det är sammanfattar väl det mesta ja, som och, och, har sagt. och Johan Larsson sa vi eller vad sa han? att eh, vi vill avgöra Att han var från Kina och, var från, och att han har gjort mål i två och hemma matchen att, vi att vi vill avgöra matchen att känner Kim och hans bror det gör han ju inte. jag känner inte Johan Larsson äh, vet du vad jag har tänkt på det sista nu? För att den här nej. sista veckan har vi spelat fyr, nej, tre matcher på åtta dagar mm. Och nu är det en hel vecka mellan matchen mot Falkenberg till matchen hemma mot Halm. Så det är kul att få Hallen skulle i rad det tänkte jag inte på. Nej, det är ju för roligt. Och så deras innan då vad fan var det hemma? Eller den måndagen där innan. Ja, hur du tänkt ni liksom? Ja men det var ju Alltså en ena, ena veckan Så är det en, en hel vecka en hel vecka mellan två matcher Sen mm. helt plötsligt är det tre matcher På en vecka Ja, ja det, är ju alltså, det var match på fjärde dagen Nästan nu fram till Mitten på maj Ja nu senare Ja men Fan kan de inte Eller varför ska de ha så långa upphåll Alltså den veckan Som det inte var någon match på, Kunde du inte haft en match där Eller haft spritt ut lite mer dagar Däremellan Men ja. det passade inte de andra lagen. Men det är också det konstigt är att, ja, att man har fredagsmatch Det ju likadant från de andra lagen Ja men ja, när man ja, har fredagsmatch I ena omgången Och så Nej, så det, det är liksom ingen ny sak heller. Någon för det jobba för spelarna, men det... För oss supporter också. Ja, ja framförallt det. därför har vi ja. ut in en expert just nu. Johan Holm, välkommen till hit. <laughs> expert. Expert. Expert. Ja, expert. En, en markboll är viktigt att poängtera. Ja. Liksom bara för, för säga det. Didi Holm, trummar. Ja. Vad tycker du mm. om det med spelskivet? Jag tycker det är lite, lite dumt faktiskt. Men jag vet inte i kuppen om det är så att alla lag spelar samtidigt. Ja, men har ut på två dagar i alla Det antar de gör. Nej, det, det kommer det nog inte att bli någon på, på grund av att Helsingborg eh, Malmö kan inte spela första maj enligt polisen. Nej. Så det verkar som att det ska flyttas. Eller nu vet jag inte det ja. sista men det var snack om det i alla fall. Men ville inte de flytta på matchen först för att det skulle vara rättvist för alla parter ungefär, menar Malmö, på för att de skulle få en dags extra vila. Ja, och ja det kan stämma också. Om också. Men det är ett mm. jävla flytande matcher överhuvudtaget. Ja, och det är ju ett helvete. Men nu, nu har vi inte haft sådana flytta med förra året var det vi hade, eller förra var det väl när har flyttat en djävulmatch från en söndag till en måndag. Bara en vecka en och en halv vecka innan match. Och alltså för spelarna tror jag inte det spelar så stor roll heller om det är en dag hit eller dit. Men för oss som planerar bussresor och allt annat så är det ganska jobbigt. Men visst är det så att det blir blivit i fredagsmatcherna? Ja det har varit väldigt trevligt nu. Så alltså, de två senaste hemma har varit jättelyckat planerat kan jag tycka. Mm. för Dels fredag då så jag går direkt från jobbet till pubben gå på match och sen ha en efterfest utan att behöva gå hem och tänka på jobbet dagen efter. För ja. det, det är ju gärna, nu behöver man inte liksom rycka efter matchen heller men det, det går inte kommer från det vinner man så trevligt. är det ju ganska roligt. Ja, men det har varit grymma efterfester och nu när det var på så var det ganska lyckat för folk är ju lediga dagen efter. Ja. Om man inte jobbar i hemtjänsten har man det var, man med så har men några mer som matcher ser fram emot? Jag har inte koll på spelplan schemat, det får fråga kolla dem. Han sitter ju i styrelsen. Jag har faktiskt inga hemamatcher. Har vi nog inte så nu fram igenom. Äh, vill ju nästan alltid ha hemmamatcherna på vardagar. Mm. Mycket beroende på sponsorerna faktiskt. Äh, så att jag vet ingen här nu fram igenom som är på en fredag faktiskt. Det är för att de har det som, eller många sponsorer har typ affärsträffar. Antagligen. Ja. Men det är likadant, eller jag, jag vet inte om det är tillräckligt fog för att få spela alla matcher på hemmaplan, eller, eller på helger, eller på alla matcher på hemmaplan. <laughs> Vad dumt det blev. Med helgmatcher hemma varje gång för att um, alla boråsar åker till valbemiss med sommaren. Typ att det kunde kunnat vara något negativt. Jag tycker hit. det är den sämsta ursäkten. Jag kunde inte låta bli... Och jag och håller med. Alla åker till Falkenberg. I alla fall på en annan dag påsk. Nej, jag vet inte faktiskt inte om det är så illa för spelarna heller. Nu, nu ja, Tre matcher på vecka är väl mycket. Men är, de är elitidrottsmän. Det går inte komma ifrån heller. De har betalt för det. Ja, framförallt. Men, men, men, just men, men till... vi, om vi tar det något, till något eh, konkret så kan mm. vi ju ta Premier League Där det är, nästan alltid är helger, det är fasta speltider mm. Och det är ju det vi måste sträva efter Här så bestämmer ju TV-bolagen och TV-bolagen här anpassar allsvenskan efter de utländska ligorna Det ska ju vara tvärtom mm. det är, Jag tycker det är kast numera när man, man gynnar de utländska ligorna Och förminskar vår egen på något sätt mm. Och att allt våran så det blir bli bättre. Men sen ja. blir, det, det blir det är fortfarande det att eh, anledningen är en omgång precis, på, på så många spelare som det är för att, för att tv vill sända så många matcher som möjligt eller så att ja som huvudmatch eller vad det blir jag vet inte riktigt men det, det, det, jag, jag tycker inte det är orimligt att ja dela upp en omgång på två dagar alltså lördag söndag eventuellt du har det under kan sända på tv i alla fall. Freda, För fredag, fredag lördag, söndag. En omgångs ja, huvudmatch på fredag och så körar resten lördag, söndag. Det är ju inte fel. Ja, eller något liknande. Det behöver inte vara ja. huvudmatchen på fredag just heller egentligen. Men det, det spelar ju mindre roll. Så gör de i Norge vet jag i alla fall. Ja, huvudmatch på fredag och så är lördag, söndag, match. Kommer <laughs> du kommer juffa tillbaka. Nu är du ju petad numera. Det här var lite skit i alla fall. Du vet att det. Nej, men kör ni, jag kan <här> ja, fortsätter med Holm resten av i alla fall. Ja, ja. Okay. För dig som inte känner till Johan Holm så trummar han i klacken. Ja, det stämmer. Han är även en femte eller sjätte del i det här projektet. <här> det var vi kalla det här. Det var han som kontaktade oss. Ja. Han ja. var min, min hand. Han är långhårig typ. ja. och han har skick också. Ja. ja, men i alla fall det är väl Holm och du måste som har, eller ligger bakom projektet. Ja. Ja. ja, Men jag äh, skulle åka iväg Så jag kunde inte Nej, var med. Tyvärr så har han kommit hem i hem som ni märker <laughs> Känns hoppigt här Sorry. nu när vi går från Spelschema till Johan Holm ja, vi har... men Det är också spelskema du vet Han skulle borta till augusti men han kommer hem tidigare Kul, för vi måste klippa detta sätt. Eller ska klippa <laughs> <laughs> Nej men i alla fall fortsätta med spelskema där Ja, fredag, lördag, söndag Ja, jag håller med Ja, ja, det, ja det låter som en bra idé tycker jag eh, Jag har inte varit med om fredagsmatcher nu eh, Jo, i och för sig på skärtorstaden det var samma grej Men det, samma... Äh, det var fruktansvärt roligt tyckte jag Och är hälsa för fjär utanför nu eller? Ja, med motstycken marsch Hoppå. Nej men marsch är... med... till <laughs> Angels. Det händer så mycket när vi spelar in podden Ni anar inte Stora torget, Borås Det här gäller Med spelskima, lördag, måndag Nej, fredag, lördag, fredag, lördag, söndag Så var det Ja, framförallt tror jag det är viktigast att det är fasta datum eller fasta dagar i veckan men publiken måste också på något sätt hamna i fokus Tänk om vi har haft lördag, alltså helgmatcher eh, främst för det, Så det är det ju inte nu, för nu är det ju främst vardagsmatcher Och det märks ju på läktarna, tycker jag, eller jag tror det, ja, men det, det Vi kan ju aldrig se facit, hur mycket är det har varit om matchen spelas på en lördag söndag Nej. Och sen det här att vi ska ha vardagsmatcher på grund av våra sponsorer känns också lite b Ja. Mm. Det, det är alltid klagande på att alltså, publiken sviktar, att publiken sviker allsvenskan alltså det är, det är inga nyheter men man tänker aldrig på att det dels kan bero på att flytta matcher hit och dit att har matcher på veckodagar alltså jävle borta för Älvsbro och alltså är ändå ett lag som ligger mitt i Sverige som är ganska nära till men, Gävle och ni för Malmö eller någonting. Nu, nu är det svårt att jämföra lag och lag också. Men, ja, jo, jo, men, det, men det, mycket handlar ju om marknadsföring. Det ser mm. man ju. AIK säljer 18 000 serbiljetter. Det är ju inte en slump heller. Nej, Nej Och det i Stockholm dessutom. Ja, alltså, ja men det är det, det, det jag menar. Fall. Man inte ska jämföra lag och lag. Men det är, ju, det, det är ju ett arbete bakom det. Och det är marknadsföring. Och där ligger också allsvenska lag dåligt till. Mm. Men jag menar på att det finns så mycket som andra grejer dessutom, ja, utöver marknadsföring som ligger till grund för att det är SM eller tämligen låga publiksiffror i all svenska. Tänker jag. Ja. För hade du haft mer match på helg, du, du hade du varit fler borta, supporter per match. Ja, verkligen. Absolut. Det, har, det märker man ju bara när vi har haft helgmatcher och sånt också så att det är ju alltid större eller mer folk som åker med. Och jag vet inte om intresset i sig har blivit större också. För att, alltså på en helg har man lite mer tid att läsa tidningen och så vidare. Och så vidare att Hänger med idag? Är det match? Liksom, idag, ja, spelar djurgården idag? Eller? Ja, men det är också sådana här små ja, grejer ja, som kan <laughs> det, det är förenklig planeringen också. Jag vet inte att det är på en vardag då man kan inte vet vad som händer heller. Ja. Så jag köper helt enkelt konceptet. Ja, jag tänkte det är ju hemma snart igen. Är det? Måndag. Måndag. Kommer oh, det, eller? Ja det? Du, du får inte säga att du inte ska komma. Okej, jag kommer. Ja, det är bra. Men nej, jag kommer inte med på podden. Nej. <laughs> Bekar kommer också. Va? Har <laughs> han Lugan pengar också. till det? Bekar är ju ultra-sälspård med nu är numera. Va? Han ja. åker IF-bussen. Seriöst? Ja. Och, återigen, hemmamatch. Hemmamatchen ska vi vinna först och främst. Det går inte att komma ifrån. Och det har börjat jävligt bra. Vilka möter vi? Halmstad. Och Halmstad är ett lag man ska slå. Jag tror Halmstad, Halmstad åker ur. Det blir en rolig match. Ja, jag, jag såg Halmstads match jag mot Djurgården. Det var riktigt dåligt. Halmstad är inte bra. De har ju värvat Baffo och det var ingen bra spelare direkt. Fast nu vann de mot Helsingborg så att är frågan är om de inte ro? Ja, men sen anfallsparet är ju giftigt med Boman Balvinsson. Och så har de här Antonsson så de, är ju, de har ju ändå hyfsat anfall. Men jag tror inte det håller mitt fält och försvar liksom. Men det finns flera lag man känner du, alltså, eller som inte hör hemma i allsvenskan egentligen. Kan jag tycka nu. Fast nu ska vi prata om Hans som matchen är på. Ja, men Vi kan fortsätta med nu när kommer in på det här? Vi vill inte tappa bort en bra grej. Som inte hör hemma allsvenskan. Nej, ja, men BP är inte hemma i allsvenskan. Nej. Fast nu tycker jag BP har värvat lite kul i det här Darren Reksepi som är liksom en talang i Malmö. Ja, ja men, nej BP ska vara en sån här eh, division 1 lag. Jag är superrätt, superrätt jag i alla fall. Ja, okej okay då. Nej, fast då spelar vi bra i slutet av förra säsongen i allsvenskan. Men nu på andra sidan Mjällby känns som ett jävla skitlag. Jungkile <laughs> Ja, men Sunchi ligger inte alls önskan. Nej. Alls, nej, men typ Mjällby, Halmstad... Det var rolig nu Johan Mjällbys kontakt med Celtic. <laughs> vad skitrott om han började träna i Mjällby. Alltså, <laughs> det är så långsökt, så jävla <laughs> det långsökt. Man har ju spelat med Asper i uh, A7, ja. så att det uh, kanske är lite kontakt. Liksom. Det går inte så bra för Mjällby hos nu. Och. Sidospår på sidospår. Ja. <laughs> Mjällby går gå inte som mittback. Liksom. Nej, men i alla fall... Ja, med lag som inte tillhör ansvarskan eller borde vara spelande. Vi hade Halmstad, Mjällby, Falkenberg. Så du jävla. Ja, BP så vi också. Jävle, men jävligt klart är alltid kvar. Ja. Och jävligt ju mål. Ja, Oremon gjorde mål sist här jag. Ja, ja och det är Williams. Mm. Som misslyckades ganska rejält i häcken egentligen eller 200 start. Han har gjort mål i två eller tre matcher nu. Ja. Är det Järn som har Hamba poppa? Nej, han sitter, han sitter inte inne fortfarande. Ja, Spelar väl i Brage förordvat. Nej, det var då Lejonsson. Ja men vad inte han nu? Nej, kan nej. inte vara. Man han spelar, spelar Atletic i... United i Djurgården. Du Jonsson. <laughs> Herre jävla. Du blev tillbaka Hansa matchen nu på måndag ja, kanske. Det kan vi ja göra det i alla fall. Men det känns ändå som lagvis att ska spela skit nu. 5-0. Bås Arena då är ja. Nej ja, men denna gång jag håller med dig. Nu är det klart att vi är helt. Varför är hemmaplan då är en konstig och Hansa är jävligt dåliga. 3-0. Vi har släppte inte halvset hemma med 6-0 tidigare så att ja, 4-0 med en gång så att det är inte orimligt. Kim tipa 5-0. Jag tipar 3-0. Jag sa nyss 3-0. Ja, det tippar jag 4-0. Ja, jag tippar eh, 4-0 också. Nej, du kan tippa samma. Får jag inte göra det? Nej, jag, jag får säga 6-0. Ja. Eh, 4-1 då. 5-1. Då kör vi. Det som oroväckande där det är där, ifall Hults rygg håller. Men det springer ingen roll i den här matchen. Nej, men det vill fortfarande ha den här office vid vänsterbacken. Eller alltså, de här, här office vid ytterbackarna som hade fyllt på och varit så pass tongivande som den är varit. Nu, nu är de de spelar som är tongivande överhuvudtaget, bland annat. Det är ju en anledning. Men det, är, det känns inte bra, tycker inte jag. Om han inte spelar. Jag tycker inte det spelar någon större roll denna matchen. För vi dominerar i alla fall och bygger på ja, en powerplay play. Ja, det tror jag alltså, Anders det. Svensson är inte helt fel i att det var en dålig plan sist heller Nej, nej det ser inget ingenting om även, och, även, det, är just... det, det är en skillnad nu och Hemmaplan så brukar vi ta tag i det Det kommer Det, det spelar ingen roll om Hult är med eller inte Nej, nej jag, jag... Vem är det på ytten där då, istället för Hult? Ja, det blir väl i så fall Eller som Vänsterback Lasse Nilsson är ju dem För det är inte naturgräs <laughs> Nej, jag precis. var taskig av med Larsenius. Jag gillar Larsenius. Jag, jag gillar Larsenius som ja. <laughs> han är inte rätt mycket. Undra Mobek först. Det lärer inte för er. det borde eller om ja, ja om de vilar Jon Jönsson i marts i så fall. Ja, det är sant? Går tillbaka eller om Anton Lund så gjort till i många träningar att han får göra i marts. Hela andra spelare spelar inte i marts. Fullt nu. Mm. Hedlund. Men han är inte mittback. Nej men han inte spelar med här. Jag. <laughs> jag tror inte Hedlund kommer att spela. Nej för han är inte bakkare ner för mycket den här matchen är ju Ja, men det är det, det, ja, det. högerkanten så det, <laughs> det är ju ingen risk. Ja, men Johan har ju faktiskt lite rätt där också att Helene ska spela mot Halmstad så kommer trycka in 11 man i eget straffområde. Det finns inte så mycket för honom att springa på. Nej. Det är ingen idé om honom då är med honom Det är bättre med sen eller. Men du också jag tycker. Ja, ja, han är ju mer teknisk. Då, ja, precis. Han kommer igenom dem med boll. Och Karlsson på topp. Helene kommer igenom Klarsson med boll. spelar på, på med... toppen enda gång måste. Han. Ja, men alltså näst. Prodelo upp på toppen. Jag är tror att Prodell är jävligt bra nu ja, mot Halmstad. Du tror det? Jag tror faktiskt det. Jag börjar... Alltså jag, jag trick Jag, jag, jag tycker, tycker Prodell var bäst i den första matchen. De två senaste tycker jag han har presterat tillräckligt. Han har väl inte Nej. fått de bollarna heller. Kanske, jag, kan det, vi, det, honom. Det, det är inte läge att jubla direkt över den värvningen. Nej, men jag, jag tyckte alltså han bara mot Våtervillade Berge eller något. Var det inhoppet mot Häcken? Hoppar han in mot Häcken? Nu vet inte jag. Nej, jag var och jag är fan inne på att vi skulle starta Med Frick igen Asså? Jag, tycker det, marken... kän, jag tycker det känns så udlöst med Frick På något sätt Ja, uh, ja du, tapp, du tappar ja. ju det här alltså, Styrkan Och sen, på och sätt sen sätt, gör han ett mål Det <laughs> ja, är ändå villiga liksom, Prodel Pro ska man ju chanser tycker ja. Jag. ja jag tror han kommer passa bra in Faktiskt till nu när Halmstad kommer tillbaka. Mm. Alltså du vet ju hur glad du själv var när han skrev på Ja, jag ska ja, ja, sluta ja, nej, nej, nej, men jag tyckte det har varit fel att bänka honom nu senast för att han gjorde en dålig match mot Helsingborg för man ska inte basera på en dålig match, men nu har han gjort två sämre matcher helt enkelt. Mm. Och gjorde Banguren. Ja, fast Bangura. det är inte läge att jämföra det alltså vila prodell en match och han kan få komma tillbaka lite revanschlysta helt enkelt och starta med frikt igen den matchen. Det är jag inne på Ja det är ju Halmstad, det är ju nästan lite skitsamma Även om vi har varit lite kritisk till Brodell Så tycker jag ändå att det är bra nu fortfarande Och han har inte fått, eller alltså Man kan inte begära så mycket mer på Tre och en halv match eller vad det är heller Kanske, Eller ett mål kan man kräva Tigeniskt. Jag tänker bara typ två klara målchanser Mot Otterberg På tal om Men... något helt annat som jag bara tänkte upp här nu Har Holmen <laughs> varit nära på att göra mål Något? Nej, Nej. Våra, Våran öl är, sitter säkert Ja gott det är ju bra att han spelar, för då blir det ju öl här Ja. Det var tre mål, va? En hel ja. Utekväll, ja. Mm. Jag mötte Holmeni i då, kör körde BMW. Oj, oj, oj. Tror det var han i alla fall. <laughs> <här> Inte säkert. Nej. Men eh, Halmstad. Ja. Och nästa match. Det är ju kuppen mot Sirius semifinal. Och den tar vi. Vi fyller en bus på en dag faktiskt nu. Oj. Riktigt bra. Eh, jag ska med, Kim ska med. Holm. Mm. Det är ska med om man har pengar. Om jag har pengar. Mm. Vi får se. Gött Men jag är mer osäker på Mars mot Sirius. Sirius har jätteroliga nu i Superettan. Två raka förluster. Ja, fast de vann först 5 0 och 5-1 mot Sirius. Ja, mot Sirius. Ja, Men är ändå skinna Sirius, de blir allsvenskan alltså som nykomlingar i, i Superettan. Nej, det har de inte gjort. De har bytt två tränare under försäsongen. Vi inte. Fan. Och <laughs> Sirius går från division 1 är lite det Jag menar att de ändå går in och vinner med 5-1. Ja, Sirius har ju förlorat mot huskvarna och nu förlorar han sist mot. Vet jag inte vilka det var. Men, ja, jag är lite lugnare nu än vad jag var när de slogs blåvita faktiskt. Jo, men det är jag med, men jag är ändå ganska livrädd. Ja, men faktiskt, den, den, den att... underskattningen som blåvitt hade, den kommer vi aldrig ha i den här matchen. Nej, för det, att vi har ju inte, vi kommer... åkte på den niten innan, mot Sirius borta för Ja, och sen också att de har ju slagit ut bra lag nu. Och det är ju mycket på grund av underskattning skulle ha tipp också. Precis. Ja, men det blir Jag tror det blir en underskattning automatiskt. Ja. Automatiskt. För fram till matchen mot, mot huskvarna så har ju Sirius förlorat en tävlingsmatch på ett år. Det var väl, I division 1? Nej, det var väl sen kuppen. <laughs> typ semifinalen. En äh, för, 41 raka hemmamatcher hade de totalt. Och då var det ju kuppen då och division 1. Ja. ja. Ja, och det är division 1. Jag vet det skillnad, Men Jag jag underskattar det de inte gör det heller alltså det blir kuppfinal vilken heter ja, vi final? Malmö helt det klart finns Helsingborg är jättedåliga ja, de har inte en ja. chans Malmö är hemmaplanen med, va eller ja det har de ja okej okay. är okay. det kuppgullet <laughs> ja men vi får ju Europaplats i alla fall ja, det, det är det allra det är viktigaste nu. men det är alltså, ett kuppgull det, hade varit, det känns som att det har varit skönt med ett kuppgull nu alltså det är ändå tolv ja, Nej, 11 år sedan. 2003 var ja. det senaste. Aa. Men det känns som att inte bryter oss jättemycket i kuppen fram till i år heller. Har någon gjort det? Men det är jo, men det är alltid lag som har legat typ femma eller något i allsvenskan. Förutom någon som vill ha dubbel nog. Mm. Mm. Sant. Så det. Vart man har någon superkupp? i år förresten? Nej. Inte i år heller eller var det det kanske? Nej. För Det, Nej. det blev ingen för på grund av att de flyttar kuppen. Ah, alltså, Superkupfinalen är ju bara ett gippo mm. ja, ja. ja men det, det, vi var ju de första som vann den. Det känns som att de bara glömde bort den men ja, det, det är ju också den nya kuppen Jag kör för att det är gippo. Jo, jo Jag för att det är gippo att är nytt kuppformat. Men du kan inte bara glömma mm. bort en match sådär eller så. Ah. då. Ja. ja, den sprängs det då tycker jag. Nej, nej, nej, men det... nej det är ju bara en match av ja, ja. det var bra pengar i den i och för sig. Sättte våra vår skitmatch. Ja, då är det var rätt Fruktansvärt dyra biljetter. Ja. Men Halmstad vinst. Ja, vi har, vi har ju tippat Då men det ska, det, det, jag det, det, det ska ju inte finnas något. Det här känns som alltså, Det är den säkraste vinsten. Ja, nu ska inte jag sitta här och är det jinxa? Ja. ja. Med tanke på att efter Falkenberg så var det så att du lipa och skulle behålla hålla på blåvitt nästan Det, med, med det var inte Du nu inte göra var vad det är Det tycker absolut inte <laughs> Det var ju en vinst Kim. Ja det var en vinst det var, det var ett styrkebesked som sagt att vinna När du inte spelar bra halv... ja, Hemmamatcha känns som helt annat det, det är liksom två helt olika saker Det är våran borg ja. Jag skulle säga kanske Ja, Skulle göra det bort med den matter. Innan vi avslutar så vill jag också säga att vi googlar upp att Rodevåg, Spelar Örebro och aldrig någon som spelat i Bonpå, så jag hade rätt och Kimmen. Vi har väl blandat ihop dem. Han har spelat Kalmar också, det missar du. Ja, men vi pratar om Örebro räddar upp med lite i alla fall. Vi tackar för oss den här gången och vill bara poängtera nu att Glenn växte med två centimeter i längd. Efter att han har rätt mot Kim. Så hörs vi. Ja, men han har inte det så ofta. Så, att <laughs> så hörs vi nästa där. vecka igen. Ja, alltså. Så ha du så bra. Detsamma. Hej.